Rugăciunea a treispredecea, în duh și în adevăr. Doamne, duh al bunei credințe, te iubim, te slăvim și te rugăm. Spărește mereu credința, nădejdea și iubirea, care, ca niște semințe, să le putem semăna, toate rătăcirile, sectele și sinagogile satanii, să le putem risipi, sfârma și lichida, pentru că mărgăritarul tău minunat și pâinea care s-a coborât din cer, noi le-am aflat. Pe calea trei trăime am alergat, pe scala adevărului tău ne urcat, viața cea veșnică am aflat. Cu izvorul de apă vie ne adăpat, de aceea te rugăm, dăruiește-ne taina și mântuirea neamului nostru. dăruiește -ne răspunsul cel bun, când în fața Domnului Isus vom sta, noi de smântul de nuntă -l vom căpăta, când cu un nume și cu un loc ne vei bine cuvânta în împărăția ta. Noi slava ta o vom afla. Când între fiin-vierii luminii și împărăției tale, slava și iubirea ta să ceresc, le vom căuta. Noi, taina, rugăciunii în duc și în adevăr, o vom afla și o vom lucra.